У них Боже слово, а слово те не убий, не убий безоружного, не відбери життя в сіромахи, в старого і немічного, в удовиці, в дитяти, не забий безсилого, не надругайся над беззахисністю. А ви, чи ви воїна, чи зайзяки, вишневедчики, літе кров, як воду, вбиваєте нещасних, чи радуєтесь, вони мовчали, здаткували від мене, ховали очі, ховали руки, дихтар за спину. Хтось зітхнув, хто спробував виправдатись. Так і бами що, пан сотник вирів і ми й не дуже. Там, може, половина ще й зеві. Хто ховався, то ми й не чіпали. І я схаменуся. На кого кричу? Тих, що різали, ніколи не побачиш. Винних немає. Прости їх, грішних, самі не відають, що творять. То було божевілля, наслання, скаламучення душ. Тепер вони самі шкодують, але ні признатися, ні покаятися не можуть. Якби вміли плакати, то поплакали б над невинно обієнними, але сльози свої вони вже давно вивели, бо мали досить власного горя. Тоді я мовив спокійно, бо отець Федір і далі мовчав ідіть в отой гай калиновий, де був скоєний злочин, знайдіть усіх уцілілих, перев'яжіть їхні рани, нагодуйте і задягніть, проведіть аж до краю землі нашої, і щоб волос не впав з їхніх голів, повеління гетьманське. Чуєте? Чуємо, батько. І посунули юрмою від мене зраділі, погукуючи. Хіба ж то ми... Завжди сотникові, та вже тепер воно гаразд буде. Еге ж, чи за три дні хто живий? Хто хоче жити, то живий буде. А ми їм гукнемо, гей, люди, які ви віта вслухайте. Пан гетьман хміль двілін налякатися і воскресати, а ми вас одпровадимо аж до панів шляхти. Та й відпровадимо, хай собі йдуть, за саму вісло. Теж живі душі я дивився не на них і не вслід їм. А на Федора, дивуючись, чом же він мовчав і нічого не сказав. Чи він, як дух самілів, тільки й знав, що слова з давніх книг, є вітри, які створені для відомщення, і в ярості свої посылають удари свої. Коня, здовів я, і погнав до замку. Кривано сирилбати вже сказано про мене. Булися зустрічати до замкової брами. Стояв серед розвалищ, серед неприбраних трупів ворожих і непохованих своїх. Позаду підпирали його козаки Корсинські, дуже високі, як дуби, молоді гнечки. А сам був маслакуватий, грубий, з обличчям, от безсоння. Світив на мене вогненним своїм вусом. Цілився Носом своїм кривим поблимкував зеленими очима. Вперше побачив я його таким, бо досі знав то в бесіді розважливій, то в діллі молодецьким, де більше брав розумом, ніж спритом. З підкорсення кинувся на переяслав, щоб перепинити дорогу Вишневецькому. А коли той ударився аж за Київ, щоб перескочити на Поділля, захищати свої маєтки. Кривоніс теж переправився через Дніпро. І пішов на перевіз Єремін. Узяв Нестерів, Владижин Бершадь Верховну Олександрівку, тепер одбив у князя Януша Четвертинського тульчин і ось бенкетує своїм козацтвом, святкує Вікторієм. Шана гетьмане. здалеку гукнув Кривоніс. Мені помогли стісти з коня. Максим наблизився шанобливо, мов да ж несміливо. Я обійняв його за плечі. Приймеш у гостину, Максима? Такого ж мені й приймати, батьку ти наш. Вже й не в курині або в корчмі тебе повітаємо, а в князівськім палацику. Гай-гай, засміявся я. Дорогі ви нас з козаця на сріблі, на злочі козацькій куліш'ємо, браття-молодці, «Та що?» – показуючи дорогу мову Кривоніс. «Ще наша козацька доля не пропала. Раді повітати тебе, батько. Де хочеш, у поколах, чи у князівській Альтані, десь кажеш полковнику. Аж висіли в Альтані, і люльки запалено, поливалася горілка, загуділи голоси, і закликотіло, загорілося». І вже мені здавалося, що я весь вогонь, І все ще з вогню було мило моєму серцю. Тютюну люльці, горілка в чарці, хліб на столі. Найперше ж оці люди у відблизках пожежу і Їхній полковник з вусом вогнистим, З душею ще А Пани про нього зіздисти казали, Що має дябла в носі. «Як же узяв такий замок?» — воспитав я Максима. «А як?» — обклав так щільно шиву ж, не виповзи. «А тоді вдарив з гуляй, городин!» Та низа просила ескуза примітка «пробачення». Та ми мирно, трохи поскубли, а так нічого. Та що панам? У них і ті гріхи відпускаються, що заставить спозаду, «І ті, що йдуть попереду, не так, як у нас, що чертяка кожне твоє слово на уловій шкурі записує. «Це ж і тобі, гетьмане, вже сорока на хвості щось принесла, аж ти прискакав з-під білої церкви розправу чимити. «Хто вони такі матки?» «Дух Максиме, мій дух непогамовний, та й у мене дух нібито непогамовний, а так далеко не відлітає» а цей ж застряв тут у замку, той не ворушиться. Ну, коло чого застряти, примружив я на нього око. Вже тобі про те відомо,